29. fejezet Élve akarom elkapni a játékost, hogy kikényszerítsem a gyilkosságok bevallását, hogy megmutassam a társaságnak, nem rejtőzhetnek el. Rám szegezi a fegyverét, szilárda a keze, tekintete épp olyan szilárd. Arra számít, hogy megfélemlít. Kudarcot vall, a kudarcát pedig megköszönheti a munkaadójának. A társaságnak köszönhetően már voltam itt. Keresztül mentem ezen egy vérgyilkossal. Tudom, hogy jussak a másik oldalra. Letartóztatom, ha le tudom, de meghal, mielőtt én halok meg. Tedd le a fegyvert, és gyere ide, Láilach Láv, szólal meg. A hangja csábítónak szánt mély dorombolás, ami azt mutatja, hogy ő tényleg egy beteg szemétláda. Hadd gondoljam át, mondom. Szünetet tartok, Két másodpercig. Oké, okay, átgondoltam, bekaphatod. Add ide a fegyvert, parancsolja, a dorombolása most már inkább morgás. A fegyveremet akarod, incselkedek. Gyere és vedd el, ne egy jó tanács. Nagyon keményen imádkozz, mielőtt megteszed. Meg tudlakölni azelőtt, hogy bármikor is leadnál egy lövést, Mondja. Ilyen jó vagyok. Azoknak az embereknek, akik jók, nem kell elmondaniuk, hogy jók. Megmutatják. És mindketten tudjuk, hogy te nem vagy olyan jó. És azt is tudjuk mindketten, hogy kapzsi Egy-két legyet egy csapásra éjszakát akartál hatalmas csekkel, de nem gondoltad át. Ha itt ölsz meg engem, eddi halála nem fog öngyilkosságnak tűnni. Igazad van. Úgy fog kinézni, mintha te tetted volna. Hogy engem vádolhassanak, halottnak kell lennem, mondom. Én viszont nem tudom megölni magam onnan, ahol állsz, te pedig nem jössz közelebb. Lefizettem egy fickót, aki a lentebb lévő hajójában él, hogy azt mondja, dulakodást hallott és rajta kapotta, hogy megölöd Eddit. Természetesen lelőtt téged. Felnevetek. <háhá>, igazán? A felbukkanásom után öt percben csináltad ezt? Mindketten tudjuk, hogy nem számítottál rám, szóval nem semmi tehetséged van. Viszont itt van Kén. Vissza fog jönni. Tudni fogja, hogy mi történt igazából. Kén halott. Pislogok egyet a két szó okozta soktól és fájdalomtól, és ez a pislantás az, ami előnyt ad a játékos számára. Felé indul, de ugyanebben a pillanatban dobbanás üti meg a hajót, ahogy ráugrik valaki a jachtra. Ezúttal a játékos pislant egyet, én pedig vállon lövöm. Biztos, hogy a szemétláda be van drogozva, vagy csupán őrült, mert a testén lévő vérzőjük nem állítja meg. Az ajtó felé indul, fegyvere arra céloz, aki belép a kabimba. Hozzá lépek, és valahogy megőrzöm a józan eszem, hogy életben tartsam. Keményen beletérdelek az ágyékába, mire torok hangon felmordul, majd elkezd zuhanni, de bassza meg, rámesik. Lájla! A bátyám hangja egy pillanattal azelőtt éri el a füleimet, hogy a hátamon fekszem, a véres, nedves kárpit átázta tengem, a potenciális orgyilkosom súlya pedig rajtam van. Andrew ismét elkiáltja a nevemet, és egy nedves ragadóság áztatja az arcomat. Végig folyik a testemen a játékos vére, miközben a lélegzése felületes és durva. Kén halott. Gondolom, és ez a gondolat haragot hoz. Mély, irányíthatatlan haragot, olyan dühöt, melyet korábban csak egyszer éreztem, amikor halára késeltem egy embert. Az abszolút őrület eme pillanatában ismétli meg magát a történelem. Valaki leemeli rólam a játékost, de a játékos talál egy energialöketet, és belekönyököl ennek a személynek a hátába, majd tovább gördül, magával rántva engem, és maga felett helyezel pajsként használ engem. A hátamnál lévő késért nyúlok, és még mielőtt meglátnám a fegyvert a játékos kezében, beledöföm a melkasába. Becsukódnak a szemei egy súlyos légvételtől, és elejti a fegyverét. Legördülök róla, és hátraesem. A mozdulattól beletocsanok a szőnyegbe. Hirtelen az oldalamnál teremkén térdepelve. Látom, még mindig tudod, hogyan kell használni egy kést. Megkönnyebbülés söpör keresztül rajtam. Nem vagyok halott. Azt mondta, halott vagy. Nem hallhatok meg azelőtt, hogy befejeznénk azt a beszélgetést, amit a kocsiban elkezdtünk. Most azonban bele kell egyezned abba, hogy lefolytassuk. Tényleg most tárgyalsz velem? Bíz Isten egy szemétláda vagy, aki kihasználja az alkalmat, te. feláll és magával húz engem, vércsöpög rólam, a ruháim nehéz, ragadós nyírkossága megőrít. Büntes meg akkor, amikor egyedül vagyunk. Lágy hangon folytatja. Jól vagy? Ebben a pillanatban igen. És ez az igazság. Ebben a pillanatban. Hirtelen mentősök vesznek körbe, sérüléseket keresve, miközben elém lép a bátyám. Bevallotta. Mondom, mi alatt körém tekernek egy takarót. Megölte Eddit. Teszem hozzá, és úgy akarta elrendezni, hogy úgy nézzen ki, mintha én tettem volna, és ő ölte meg azokat az áldozatokat is, akiket vútszámlájára írtál, mindegyiket. Minden számít, csak nem most. Te jössz először, hagyd, hogy a mentősök teljesen átnézzenek. Jól vagyok, lépjünk tovább. Keményen rám néz, majd tekintetek kénre vándorol. Szükségünk van egy pillanatra, és hogy kikerülj a büntényhely színéről. Kén rám néz. A fedélzeten leszek, mondja. Bólintok, amilyen megkönnyebbült voltam attól, hogy él és itt van, pont olyan megkönnyebbült vagyok attól, hogy elmegy. Túl jól ismer, és összekapcsolódok azokkal a dolgokkal, amikor itt van. Jelenleg nem lehetek az az ember. Lávügynöknek kell lennem. Kén elsétál. Számos hivatali személy lép be a szobába, hogy bizonyítékot gyűjtsön. Káosz tör ki, és kérdéseket tesznek fel Andrónak, amelyek megválaszolását ráhagyom. Fel kell hívnom Mörfit. Az ajtó felé tartok, és épp akkor, amikor a felsőbb szintre lépek, besis tesz. Mit csinálsz itt? kérdezem. Végig tekint rajtam. Szentséges ég, a kinézeted! Véresen jó. Mondom. Tudom, és újra megkérdezem, miért vagy itt? Kétségtelen, hogy nem használhatom többi ezt a várost arra, hogy elmeneküljek a valóságtól, és tényleg menekülés legyen az. Mit kell tudnom? Mit tudsz már is, és sosem fogod elmondani nekem? A helyes kérdés. De ezt a kérdést ebben a városban körülbelül mindenkinek feltehetném. Úgy tűnik, mintha a világomat elárasztotta volna a társaság. Kettős gyilkosság. Én öltem meg a földön fekvőt. Megkerülöm best, leveszem a véres cipőmet, majd leugrom a hajóról, épp egy falka hivatali személy közepébe. Lármáznak, zűrzavar keletkezik a mólón, és szétválnak, mintha egy istennő horrorfilmbeli változata lennék, amikor elindulok az irányukba. Balra megyek a móló vége felé, és lepillantok egy véletlenszerűen kiválasztott ember hajójára. Mielőtt előásom a telefonom a zsebemből, vagyok döbbenve attól, hogy még mindig benne van, miután pár ember vérében hemperegtem és játszadoztam. Elkezd csörögni vörösre festett kezemben, és abban a percben, ahogy meglátom Rich számát, eszembe jutnak a megbízások, amikkel elküldtem, és felveszem. Rich? A nő, akivel azt akartat, hogy beszéljek, öngyilkos lett. Nem, gondolom. Meggyilkolták, hogy elhallgattassák, de el kell távolítanom őt ebből. Már úgy is vége. Ez egy jó szándékú hazugság annak érdekében, hogy eltávolítsam, mielőtt Rics is öngyilkosságot követne el. Megvédem elsősorban, mikor sosem kellett volna belekevernem őt. A korrupció Eddiehez vezetés most ő halott, tehát vége. Micsoda? Eddie? Ő meghalt? Igen úgy az orgyilkos is, aki megölte őt. Az útjába kerültem, és ő az én utamba. Én túléltem, ő meghalt. Mikor? Hogyan? Franz Balailah. jól vagy? Mint ahogy mondtam, én életben vagyok, ő meghalott. Vége a történetnek. Bár a tetején vagyok, mennem kell. Hívj fel, amikor kiútsz onnan. Megpróbálom, mondom és leteszem. Éppen készülök felhívni Mörfit, amikor eszembe jut Púcser és a pénzügyi kapcsolatai nem csak Lénivel, hanem az édesanyámmal is. Be kell bizonyítanom, hogy púcs ölte meg őt, és az úr segítse meg apámat, ha rájönnék, hogy benne volt. Oda sétálok egy üléshez a hajó szélén, és mivel senki, beleértve engem, sem akarja látni a véres fenéklenyomatomat, végül a leülés ellen döntök. Tárcsázom Mörfit. Lávügynök. Elkaptam az orgyilkost. Jelentem be. Lelőttem az orgyilkost. Folyton nekem esett. Beledöftem egy kést a melkasába. Felteszem halott? Kérdezi teljesen mellékesen és tárgyilagosan, mintha épp a bevásárló listámat osztottam volna meg. Valójában nem utálom ezt a választ. Jobb, mint a jól van? Halott és sosem jön vissza. Eddie rivera együtt a helyi rendőrségtől. Jól van? Gyűlölöm ezt a kérdést, mondom. Éppen imádtam önt, amiért nem kérdezte meg. Életben vagyok. Ő halott. Jól vagyok. Először is tényleg átkozottul jól esik, hogy végre kapok némi imádatot a gyűlölet helyett, magától, Laila Hlaftól. Rendben van embernek lenni. Tudja ezt, igaz? Amit tudok, az most már túl sok ahhoz, hogy visszamenjek Los Angelesbe. Nyitva tartja az ügyet. Feltételezi. Nem. Majd hozzáteszek egy szükséges hazugságot, hogy lecsillapítsam a társaságot, mi alatt szétszaggatom őket és figyelem elvérezni. Köpött az orgyilkos. Miért tenni ezt? Az volt a benyomásom, mikor azt mondta nekem, hogy meg fog ölni, hogy nem tervezett engem életben hagyni, hogy elmondhassam. Nagy okos, kibérelte fel? Nem tudom, hazudom. Mik voltak az indítékok? Nem tudom, hazudom újra. Mit tudsz? Úgy hívják, hogy játékos. Te megölted a játékost? kérdezi kétkedően. Vagy ő, vagy én. És önkerült került Visszaugrom pontosan oda. A játékos, Junior testén vagyok. Rajta felül, és beledöföm a kést a melkasába. Összeszorítom a szemeimet. Igen, én nyertem. Mi nyertünk. Ő egy nagyon nagy trófea magának, dicséretes eredmény lavügynök, és a maga sikere az én sikerem. Nos, gratubaszottul lálok. Visszatérve, kibérelte fel. Nem tudom. Ismétlem. Akkor hogyan zárjuk le ezt az ügyet? Ez egy zsákutca. Mit nem mond el nekem? Nem mehetek vissza Los Angelesbe, mondom inkább, mint még egy hazugság. Ha az okok, amiért marad, összefüggnek az ön által gyanított korrupcióval a családon belül, probléma lehet az ön számára annak a New York irodának dolgozni. Ha sárosak, én vagyok a probléma az ő számukra. Nem fogom jóvá hagyni ezt az áthelyezést. Akkor szerintem kilépek. Nem, maga nekem dolgozik. Nem fog olyan könnyen elsétálni. Nem megyek vissza Los Angelesbe, Ismétlem. Nem tud megtartani, ha nem akarok maradni. Erre ne fogadjon. Leteszi. fej. Morgom, és megfordulok, hogy a sötétségbe bámuljak, ahol a víz egy örökkévalóság tengerbe nyúlik, és a fejemben visszajátszódik az érzés, ahogy beledöföm azt a kést még a férfi melkasába. Azt akarom, hogy ez kiborítson. Azt akarom, hogy kikészüljek tőle. Ehelyett visszagondolok az éjszakára, a parton, a támadásomra. A késem újra és újra behatol annak a vérgyilkosnak a melkasába. Következőnek kén játszódnak le a fejemben. Rendben van, hogy élvezed. Nem, suttogom. Nem az. Átdobom a korláton a még mindig körém csavart véres takarót, és figyelem elsüllyedni a vízben, tovamosva közben a vért. Megfogom a jelvényem, kiveszem a benne lévő fotót, majd azt is eldobom, figyelve, ahogy elsüllyed, és azzal együtt a szabályok is, amiket képvisel.